Дарка тяжко зітхнула. «А таких, як усі?» «Ні-ні, Дарко, я не про те. Чому саме вона?» А потрапила під гарячу руку. Знайшли на неї компромат. Двоє медсестер з третього курсу, не знаю вже чи самі, чи хто продиктував, написали листа до прокуратури мовляв, щоб скласти іспит, потрібно принести подарунок. І вони носили? А вже ж! Одного разу французькі духи, іншого набір ложок-веделок, ще якусь сумочку, ще... Дарко, а тобі не видається, що студенти не могли самі до такого додуматись? що їх хтось напоумив. Мені не те, що видається, я цілком того певна. Та хіба Ірі від того в КПЗ легше? Де, де? Софії забило дух. Її заарештували позавчора. Оце коли ми з тобою тут сидимо, сто грам п'ємо. Дарка знову налила Вона в кабінеті У слідчого показання дає Чи на нарах Дарко, дай хоч понюхати Бо на тверезу голову Від цього збожеволіти можна От чому всі поховалися Ніхто й не розмовляє Бояться Ха-ха-ха Раптом зареготала Дарка «Мені щойно спало на думку, це ж Ліза їх намовила, точно, тих медсестер, а їй чи не першій повістка прийшла. «Отак, не копай комусь яму!» Софії здалося, що ті ями всюди у неї під ногами, куди не ступить. як жити». Не знаєш, де та яма, і хто тебе туди штовхне. До кабінету зазирнула лаборантка. Після пар нікому не розходитися. Будуть відкриті партійні збори. Збори, які мали бути бурхливими і гучними, вийшли млявими. Даремно Гарматний, Ліза і гості з райкому намагалися розворушити колектив і чекали виступів із засудженням та обуренням. Софія з Даркою сіли біля Віктора Анатолійовича Мягкова, який, ледве не звалившись, притулився на краєчку стільця. Обхопивши голову руками, він утопився поглядом у підлогу. Чого ви так, Віктор Анатолійовичу, м'яко запитала Софія? Соромно, Софія Андріївна. Я, комуніст, вперше сиджу на парзборах як гість, як безпартійний. Ганьба. Я завжди був у перших рядах. Кому ганьба? Вам? Та ви найчесніша людина з усіх присутніх. Чесно заявили, не хочу бути членом такої партії. А вони не гідники або боягузи. Ви заговорили як, як дисидентка Софія Андріївна. А я така і є. Не бійтеся бути останнім Вікторе Анатолійовичу. Бо як Господь усіх розверне, останні стануть першими, а розворот уже почався. Не відчуваєте? Я відчуваю зараз тільки страх, страх і огиду. А збори тривали. Ліза, в надії вислужитися перед райкомівцями і прагнучи довести, що парторганізація не спить, продала сама себе. Не треба нас звинувачувати в тому, що ми втратили бдительність,